بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عضوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي أنقوكت كإيمان بعد تطبق ketika safari ya kuzitazama athari za kuyajua majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na leo tupo katika athari nyingine ar-ridha ar-ridha min thamarati ma'rifatil mu'mini biasma'illah tabaraka wa ta'ala wa sifatihi faman 'arafa Allah bi'adlihi wa hikmatihi wa اللطيف الخبير اثمر ذلك في قلبه الرضا بحكم الله وقدره ndugu yangu katika imani muislam anapomjua allah muumini anapomjua allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumjua kwa majina yake na sifa zake akajua kwamba allah subhanahu wa ta'ala Akajua kwamba Allah Jalla wa Ala katika sifa zake ni Al-Latif mpole kwa waja wake ar mwenye huruma wa annahu Subhanahu wa Taala al Al-Khabir mwenye kuyajua kwa undani yale mambo ya ndani kabisa ambayo yamefikikana kwa wanadamu Allah anayajua na nyinginezo katika sifa za Allah akajua hivyo athmara dhalika fi qalbihi ar Inaleta natija elimu hii maarifa haya yanaleta natija kwa mja huyu aridha bi wa qadarihi katika maisha yake daima atakuwa ni mwenye kuridhika na hukumu za Allah juu yake maamzi ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake kadari za Allah subhanahu wa ta'ala juu yake kwa hiyo mtu huyu anaishi la yaatridu ala amrihi wa nahihi kamkuta ukamkuta anaingilia na, na kuhoji juu ya maamrisho ya Allah Hawezi kuhoji juu ya makatazo ya Allah, hawezi kuhoji juu ya maamzi ya Allah. Ala sabili al Allah jalla wa ala naweza akaamua akafanya jambo. Alafu kibinadamu saida, kwa nini imekuwa hivi? Allah haulizi kwa nini? Kaamua. Kwa nini haikuwa hivi? Kaamua isiwe hivyo. Kwa nini? Kwa sababu yeye anajua zaidi. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al latiful khabir. Kwa nini asijuwe hikma ya kufanya hivyo? aliye kwendo mwenye kuyajua, ya ndani ni mwenye habari na taarifa ya kila kitu kwa hiyo zdada ilmu ilmul abdi bi asma wa wasifat kila maarifa yanapoongezeka maarifa ya mja ya kumjua allah kwa majina yake na sifa zake izda daridahu wa waqdai faida anayoipata anakuwa ni mwenye kuongezeka ridhaa anakuwa radhi na hukumza za allah na maamzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini? انه يعلم وsababu mja huyu anajua kwamba mpangilio wa Allah jalla wa ala lahu khairun Maamzi ya Allah juu yako ewe mja mumini ni khairi tupu kila anachokupangia Allah ni khairi tupu na kwamba Allah jalla wa ala anayajua maslahi yetu kuliko sisi takupa mfano ndugu yangu katika imani chukua mfano wa kawaida tu sisi kama wanadamu uh, mtu akiingia wa katika maisha ya ndoa mwanamke au mwanamme omnia yake kubwa matamanio yake na matarajio apate mtoto lakini Allah anaamua huyu anampa mtoto Huyo anamnyima na inawezekana aliyenyimwa mtoto ana uwezo aliyepewa mtoto maisha yake duni subhanallah Simba. sasa hawa wana shida walizo nazo. E, maisha yao wenyewe ya halafu alafu wana watoto wengi Alaf tazama maajabu ya Allah wale ambao riziki yao ni ya tabu anaweza kuwa na watoto kumi, kumi na 15 wale ambao mipango yao iko vizuri kabisa maisha yake smooth yanakwenda lakini hana mtoto hana Allah huyo ndiye Allah Subhanahu wa taala hakim mwenye hikma katika mamzi yake sasa lau kama ungeliambiwa na ukahiarishwa mwanadamu lau yani nufrid ingelikuwa inatokea hivyo kwamba Allah nakuletea salamu na kukuuliza Katika mpango wangu na makadirio yangu nimeona nisikupe mtoto kwa sababu kama nitakupa mtoto huyu atakuwa ndio sababu ya dhiki yako katika maisha mpaka unaingia kaburini Sasa chagua nikupe tu huyu mtoto atakayekutia tabu na dhiki hutoonja raha ya maisha au nisikupe mtoto ili nije nikupe aliokuwa mazuri badala yake Bila shaka utachagua hiari ya pili Chukua mfano wa pili hapo hapo kwenye ya ndoa na kupata rizki ya watoto yuko mtu ambaye Allah jalla waala amemkadiria watoto wa kike tu yeye nafsi yake maskini anatamani angepata mtoto wa kiume subhanallah atakuwa anaomba anaomba ya rabbi na ungenipa mtoto wa kiume ungenipa mtoto wa kiume lakini katika ilmu ya Allah anajua pengine qad yakunu hadha alwaladu adhakar ladhi turidu sababan fi shaqawatik fi shaqawatik wa ya zambillah Pengine mtoto huyu ambaye unamtaka wa kiume angelikuwa ndio sababu ya ziki yako na kuingia katika maasi ukafa hali ya kuwa ni mtu wa motoni. Kakadiria kwa kukupenda kwa huruma yake akakunyima. Ndiyo Allah Jalla wa Ala anatueleza katika Qur'ani katika eneo hili kwamba yahabu man inathan wayahabu wayahabuli man dhukur au yuzawijuhum dhukuranan wa inatha wayaj'alu man aqima. Wa Allah naamua huyu anampa watoto wa kiume peke yake huyu anampa wa kike peke yake Angerithika wala yamta'rid bi aqdarillah asingeweza kuingilia wala kutia comment katika maamzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo kumjua Allah kunarithisha ridha kuridhika walidhika kana min du'ahihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yumaana ilikuwa katika jumla ya maombi ambayo mtume alikuwa akimuomba Allah anamwambia as'aluka ridha ba'da al -qaba. na kuomba Mola wangu unijalie niwe na sifa ya kuridhika baada ya maamzi yako unayoyapitisha juu yangu watu wengi utawasikia kipata msiba, kipata matatizo wanatengeneza swali kwa nini? Kwa nini mimi kafiwa kwa nini? Kapata hasara kwa nini? Na wakati mwingine inafika pahala mwanadamu kwa kutokujitambua na kutokujua anapeleka mashtaka ya Mola wake kwa kiumbe. Utamtu anakazana kumstakia Allah subhana wa ta'ala kwa wanadamu Yaani mimi ndio wa matatizo, mimi ndio wa kufiwa tu, mimi ndio wa hasara tu, mimi maisha yangu ndio kuumwa tu, mimi ndio wa huzuni siku zote. Unamwambia nani? Na hii mipango inatoka kwa nani? Je, unamstaki Allah kwa waja wake? Kwa hiyo utakuta hapa tatizo kubwa, mushkila na kinachotusumbua ni kumjua Allah ni nani, ni kuzijua sifa za Allah, ni kuyajua majina ya Allah. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani upia na kuyajua majina ya Allah kuzijua sifa za Allah itakusaidia pakubwa sana katika kuiweka sawa imani yako itakusaidia pakubwa sana katika kutengeneza mahusiano yako na Allah Subhanahu wa Ta'ala yakawa mazuri qala ibn qayyim alayhi rahmatullah wa kullu ismin min asma'ihi wa sifati wa sifati min sifati kila jina miongoni mwa majina ya Allah kila sifa miongoni mwa sifa za Allah Subhanahu wa Ta'ala wa af'alihi na matendo yake Allah jalla wa ala dalatun alaiha yanajulisha juu ya, ju, ya utukufu wa Allah subhanahu wa taala Fahuwa huwa al-mahmodu yeye Allah jalla wala wa ndiyo mwenye kuhimidiwa al-mahbub mwenye kupendwa mahmodu na ala kulli ma yaf'al wa ala kulli ma amara Allah tunatakiwa kumhimidi na kumshukuru katika kila jambo katika kile anachofanya na katika kile anachoamrisha iz laysa fi af'alihi abathun kwa sababu katika matendo ya Allah hakuna anachokifanya kwa upuuzi ta'ala Allahu anthalika uluan kabira Allah ametukuka na ametakasika kufanya mambo kwa upuuzi wala fi awamirihi safahun wala katika maamrisho yake hakuna ujinga hakuna kile alichokiamrisha Allah kikawa na ujinga ta'ala Allahu anthalika uluwan kabira bal af'aluhu kulluha bali matendo yake yote Allah jalla waala la tخرج anil hikmah wal maslaha wal adl wal fadli, wal rahma matendo yote ya Allah ni kwa hikma maalum ni kwa maslahi yetu sisi waja wake ni kwa uadilifu wa Allah bali ni kwa huruma ya Allah subhanahu wa taala wajibu wetu tu ni kuyatazama yale ya ambayo ni makadirio yake Allah juu yetu tukayatazama kwa mtazamo huo na kila moja miongoni mwa mambo hayo yastawjib alhamda wathana'i walmahabbati alayh yanatupelekea na kutulazimisha tumhimidi Allah tumshukuru Allah na tumsifu Allah bali tumpende Allah subhanahu wa ta'ala wa kalamuhu kulluhu wa'adl na manene yake Allah yote ni ukweli na ni uadilifu wajaza'uhu kulluhu fadlun wa'adl na ulipaji wake waja wajawake yote ni fadla ni ihsan na ni uadilifu fa innahu in aata Allah akitoa kumpa mtu chochote ni kwa fadhila zake wa rahmatihi wa ni'matihi ni Allah anakupa kwa fadhila zake sio kwa sababu unastahiki a na yule aliyemnyima sio kwa sababu hafai utowaji wake Allah ni kwa sababu ya fadhila zake na rehema zake wain in mana na kizuia amempa huyu huyu kamnyima au aqaba au kamwadhibu huyu baadhi adlihi wa hikmatihi ni kwa uadilifu na kwa hikma kwa hiyo ndugu yangu katika iman jifunze kuwa ni mwenye kuridhika na maamzi ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini unalifikiaje hilo pale utakapomjua Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumjua ndiyo utapata athari hii ya ridha billah kumridhia Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yake yote anayoyatenda katika kadari zake juu yako katika maamrisho yake, katika makatazo yake, katika mitihani yake yote utaipokea kwamba mimi ni mja. Ya Allah napokea vile unavuniamlia, lakini ninaridhika na wala sinunguniki bali hilo linaniongezea kukupenda ya Rabbi na kuendelea kukuabudu. Dugu yangu katika iman, ichukue athari hii, iweke katika maisha yako, jaribu kuiishi, utajikuta unaishi mutmainnal bal, murtahan nafsu, nafsi yako itatulia mawazo yako yatatulia hutokuwa ni mwenye kujilaumu stress zitapungua utakabiliana na mitihani ya hii dunia wa shukri wa kuridhika na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala bali ukikompea baina ya matatizo yanayokupitia katika maisha yako na neema nyingi nazo, utagundua kwamba bado fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala juu yako ni nyingi na huu ndiyo ukweli wa anta undu Allahi la tuhsuha ujaribu kuzihisabu neema za Allah kamwe hamwezi kuzidhibiti kwa idadi kwa sababu ni nyingi mno na Allah subhana wa ta'ala ni mwenye huruma juu yetu leo tuishie hapa wabillahi tawfiq Wassalamu alaikum. wa rahmatullahi wa barakatuh